Salmul 229 al fiilor împărății către preasfânta născătoare de Dumnezeu. Aleluia, preasfântă născătoare Dumnezeu, te lăudăm, fiindcă așa cum în sfânta sfintelor ai intrat și în fața lui Dumnezeu ai stat, tot așa pentru noi te rugat. Aleluia, preasfântă născătoare Dumnezeu, te lăudăm fiindcă așa cum buna vestire ai ascultat, tot așa e blavia și iubirea lui Dumnezeu ne învățat. Aleluia, prea Sfânt, născătoare, Dumnezeu, te lăudăm, Tin așa cum Duhul Sfânt cu darul te am podobit, tot așa pe noi, smeriții cu Ele, ne-ai împărtășit. Aleluia, prea Sfânt, născătoare, Dumnezeu te lăudăm, fiindcă așa cum minunea nașterii Fiului prin tine s-a săvârșit, tot așa pe noi, din lumina Duhului Sfânt ne-ai zamistit, Aleluia, prea Sfânt, născătoare de Dumnezeu. Te. Lăudăm, fiind așa cum pruncul cel sfânt l-ai hrănit, tot așa cu zefirul sfântului Mofor neocrotit. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu, te lăudăm, Fiind așa cum fiul pe Cărțulare, în templul Domnului am învățat, tot așa cu ce o sfinte ne-ai dat. Aleluia preasfântă născătoare, Dumnezeu, te lăudăm, fiind așa cum fiul ce este biserica ne-a arătat, tot așa, noi la tine, ca la Sfintele Taine, ne-am închinat. Aleluia prea Sfânt, născătoare, Dumnezeu te lăudăm, fiindcă așa cum Domnul pe Cruci, te-a dăruit tot așa, din sufletul nostru, Biserica Domnului a Ezdit. Aleluia, prea sunt născătoare, Dumnezeu te lăudăm, fiindcă așa cum Domnul Iisus pe noi ție, ne a dăruit, tot așa, de Duhul în Fierii ne-imbrednicit. Aleluia, prea Sânte, născătoare, Dumnezeu te lăudăm, fiindcă așa cum poporerea Duhului Sfânt cu Sfinții apostolă Găsit tot așa în bisericainilor noastre, ai venit!